Доросла людина знаходиться в різних ситуаціях, що вимагають рішень і реакцій. Культура підсовує її традиційні форми і відповіді на ситуації. Вона також вказує, які прикмети людини найбільш цінені чи найбільш успішні в даній групі, який є панівний ідеал людини, які норми її поведінки. Доросла людина достосовується до невідмінюючись сама. Однак треба підкреслити – що вплив культури в пізнішому віці відбувається більше на поверхні психічного життя. Вплив його зазналось у перших роках життя, оформив глибинні і тривалі прикмети. Після всього можна окреслити національний характер як своєрідну персоніфікацію культури даної національної спільноти. Він сам є продуктом даної культури і одночасно носієм її. Він допомагає продовжувати її і передавати з покоління в покоління в незміненому або малозміненому вигляді. Поведінку, типову для родини, не можна легко змінити. Вона ж залежить від усієї емотивної культури, від її ідеології. Ідеологічний зміст нації залежить від традицій і становища її в довкільному світі. Вистачить порівняти ментальності якогось хліборобського і ловецького племен, расово дуже споріднених або таких самих. Кожному впаде в очі різниця характеру між миролюбним та повільним хліборобом і митким войовничим ловцем. Діти обох племен виховуються за окремими традиціями і культурою кожного з них, тобто виховуються згідно з поглядами, і способом життя батьків з умовленими традицією і заняттям. Це впливання відбивається від першого дня після народження. Ніяким рішенням психолог чи педагог чи політик не потрапить змінити їх вдачу, наприклад, пробагуючи духа пригодництва воєвничості хліборобському населенню, дотепер спокійному і невоєвничому. Тип родинного виховання залежить від культурної атмосфери, від ідеологічного змісту суспільності, залежних у великій мірі теж від таких факторів, як географічне положення, історія, соціальна структура, сусідство інших народів. Олександр у цитованій статті вказує, що досі досить докладно простудійовано, як типова для даної культури настанова батьків впливає на формування характеру. Але немає добрих студій про те, як настанова батьків змінюється під впливом соціальних і культурних факторів. Загально можна спостерегти, що традиційні поведінка, зокрема виховання дітей, змінюється повільніше, як соціальна структура суспільності. Наприклад, американський батько, що виріс у добу піонерства – Загартувався в добу швидкої індустріалізації і тому тільки заінтересований у багатстві, з нехідтю глядить на зацікавлення до історії, літератури або науки. Для нього це ознака упадку, бо він не бачить, що часи змінилися, що країна загосподарена, масова продукція забезпечена і тому можуть проявлятися нові культурні потреби. Подібне явище можна теж завважити в початках індустріалізації кожної країни. Робітники хоч і працюють, і живуть в нових умовах, зберігають ще довго ментальність і поведінку своїх предків-хліборобів. Культурно-антропологічний підхід до проблеми національного характеру не повинен означати знецінення біологічних спадкових факторів. Відомо зовнішня подібність дітей до батьків – Інтелігенція, спеціальні здібності, музичні, математичні, є у Треба теж припускати, що так само у є певні диспозиції темпераменту. Але треба сумніватися, чи можна застосовувати закони спадковості одиниці до спадковості риз цілої групи людей, і чи можна твердити, що подібності поведінки якогось народу – це річ біологічної спадщини». Біологічний фактор має своє значення, бо й сама культура витворюється на базі природних даних людини. Вона ж продукт людини і її природних нахилів. Природа людини ставить межі і окреслює форми культури, хоч з другого боку культура впливає і регулює біологічні процеси.